Историческо решение на Европейския съд по правата на човека в първото дело за онлайн речна на омраза със свое решение от 9 септември тази година, съдът установява, че българската прокуратура е действала неадекватно при разследването на заплахи и подстрекаване към насилие срещу правозащитници, които защитават правата на беженците и мигрантите. Решението поставя нов стандарт за защита на гражданите онлайн и подчертава отговорността на държавата да разследва престъпления с дискриминационен мотив. Добър ден на Красимир Кънев, един от жалбоподателите по това дело, който печели срещу Българската прокуратура, респективно държава и един от основателите на Българския Хелзински комитет, най-старата правозащитна организация, която неуморно поставя въпроса за човешките права в България. Здравейте, господин Кънев! Добър ден, здравейте! Накратко да припомним, вие лично бяхте обект на подобни онлайн заплахи и на език на омраза онлайн. Какви бяха те и защо толкова дълго се, дълго време мина до това решение на Европейския съд по правата на човек? Това е едно от няколкото решения, няколкото казуса в тая насока. Това ще има и други решения, предполагам. Делото е заведено през 2017 година още, така че на Европейския съд по правата на човека му отне доста време, 8 години, докато го реши. Но, за съжаление, така и особено по това време, когато имаше много дела срещу Русия и срещу Турция след преврата, беше затрупан от жалби. По тая причина, от не толкова време, но се надяваме, че за напред... По -малко. Първото по-малко. А за е, събитията... Пър... Момент, само са... защото става малко неяснота. Първо дело, пък много такива дела. Това е първото заведено Не, подобно дело. много такива делу. дела няма. Има много дела общо в Европейския съд по правата на човека. Но това е уникално дело, както вие казахте, с това, че за пръв път има такова дело също България за онлайн реч на омразата. Точно така. Това дело е за дискриминация по асоциация. Тоест тук дискриминацията не е пряко срещу уязвимата група мигрантите, а срещу тези, които, я, които ги защитават. Те, които им оказват правна помощ и защита на техните човешки да, права. Да го направим по-разбираемо обикновено, са да казвам и вие не сте пряко засегнат. Не сте мигрант, не сте представител на ромската общност. От ден на а, но, трябва да се засегнат? Е, а, но а, имаме и такова понятие, като дискриминация по асоциация. Тоест, а, вие дискриминирате някого, не защото той или тя лично принадлежи към някаква уязвима група, а защото по някакъв начин са свързани с нея, дали като нали, съпрузи, приятели, в нашия случай в нашето професионално качество. Адвокат Тази причина е дискриминация по асоциация, защото Добре. са свързани с тях. Още малко да изясним. Излиза, че българската съдебна система и прокуратурата не са в състояние да го осмислят. Това или най-малкото не са били в състояние 2008. От тогава, казвате и до сега, подобни неща се случват на българска почва. А Какво означава това решение на Европейския съд по правата на човека за правата на гражданите и защитата на правозащитниците у нас? То се отнася не само за правозащитници, но и за всеки друг, който е засегнат от реч на омразата онлайн. Това означава, че прокуратурата, както и полицията, разбира се, не трябва така леко да се отнася към онлайн реч на омразата. Тази тая, която се разпространява чрез социалните мрежи и чрез интернет. Забележете, за това решение е важно също така и с нещо друго. В него а, съда прие Европейския, че има по основание неми необходимост да се приложи наказателното право, тъй като ние сме се обърнали към прокуратурата. А, за къде, че има по основание неми необходимост да се приложи наказателното право, тъй като ние сме се обърнали към прокуратурата а, за подкрепа. Не сме се обърнали към комисия за защита да от дискриминация, към съд и така нататък. В този случай, когато а, се обръщаме към, а, не, към органи, които не са а, част от а, системата на наказателно правораздаване, обикновено е с по-малка интензивност а, речта на омраза. Докато тук тя е много агресивна, много вирулентна. Дайте е онлайн. Дайте ни пример също, да какви казва, бяха заплахите към вас. Да се приложи е, наказателното право в тази ситуация. Т.е. да се издилят правонарушителите, да се е, подведат под наказателна отговорност и да се накажат в рамките на един наказателен процес. Важно уточнение, наказателен процес за заплахи, какви бяха тези заплахи онлайни, защо те не бива да бъдат проспивани от страна на а, българската прокуратура, защото това е посланието на това решение. Кажете ни просто какви бяха тези заплахи за кани, мен не ми се иска да ги разпространяваме тук, че ефира на радиото на цяла България, но става дума за смъртни заплахи. Така и те бяха а, и спрямо мен, вас, нека да ги назовеме и. И особено срещу да. едната от тях, Лидия Стайкова, бяха отправени много агресивни смъртни заплахи. Тоест ние бяхме заплашвани със смърт, заради това, че оказваме помощ на беженците и на мигрантите в България. За което Българската прокуратура фактически как е реагирала? Тогава казала: Ами, вие не сте пряко засегнати, не сте мигранти, не сте бежанци самите, вие граждани. Ами, каза, Българ. Българската прокуратура го образува а, по а, една разпоредба на а, наказателния кодекс, кодекс за а, публично подбуждане към омраза, дискриминация и насилие. А тази, т.е. не. А, с идеята, че има някакъв а, пряко засегнат а, от тези а, смъртни заплахи, както ги нарекох. Тя изобщо не го образува по член 144 от а, Наказателния кодекс а, а, за, за кани за смърт. А, и по тая причина, а, поради това, че го образува по то този е доста лек състав, а, 162 а, от Наказателния кодекс, а, тя а, не изиска а, трафични данни от а, съответните интернет а, провайдери от Фейсбук и по тая причина тя каза, Еми не можем да разкрием извършителите, защото закона казва, че трафични данни можем да изискаме, да изискваме, ако а, имаме тежко престъпление, те по 100% 62 деянията да не са тежки престъпления и, и с това си измират Т.е. това е едно неглижиране и, поиска, и подценяване. От самото начало. Тук има закани за смърт. Редно е да се образувам и затова по 144 но те отказа. Ясно, и това е всъщност повода за това критично спрямо действията на българската прокуратура и българската държава, решение на Европейския съд по правата на човека. Много ви благодаря за това кратко включване. Ще завърша само с това, че съдът в Страсбург установява, че са нарушени правото на личен живот, член 8 от Европейската конвенция за правата на човека и правото на свобода от дискриминация, член 14, във връзка с член 8. А, пак от същата тази Европейска конвенция за правата на човека, чухме Красимир Кънев. Само още едно изречение от мен, защото. Това решение на Европейския съд по правата на човека по делото и Ларева и други, един от тях Красимир Канев срещу България, е сигнал за всички, както за институциите, така и за обществото, че онлайн заплахите и ръчта на омразата не могат да остават безнаказани и че защитата на човешките права изисква не просто смелост, но и ефективна държава.